Вона цілком конкретна, і на це не треба закривати очі. А зв'язок із нею найліпше ілюструє особа Альберта Крижинського. Гадаю, мало кому із присутніх тут співробітників фірми «Тартар» відомо, чим займався цей чоловік ще кілька років тому. Шеф паки підняв голову і кинув на мене пильний вивчаючий погляд. А займався він дуже цікавою і, скажімо так, нехарактерною для екстрасенса діяльністю. Ну, та будемо танцювати від порога. Я взяв аркуш паперу, який лежав переді мною. Біографічні дані. Народився тибетський мудрець на Житомирщині в дуже великій і дуже убогій родині. Ну що ж, поперував життя юного екстрасенса не було встелено килимами. Скоріш навпаки, з великими труднощами він скінчив восьмирічку, потім працював у колгоспі, навчався в ремісничому, знову працював з слюсарем і заразом закінчив вечірню школу. Поворотну в його біографії, став 1957 рік. Він вступив на історичний факультет університету. Не знаю, що тут відіграло роль. Колгоспне походження, робітнича закласка, а то і що інше – так чи інак, а от того дня дорога його йде вгору і тільки вгору, ані на цаль не звертаючи у бік. До третього курсу ця людина посідає вже крісло секретаря Комсомольської організації факультету, тоді ж прийому лави до КПСС. По закінченні університету аспірантури захист дисертації. темою звучить десь приблизно так партійна організація Черкаської області в боротьбі за підвищення урожаві цукрових буряків. Хтось засміявся. Решта мовчали, і видно було, що їм не до сміху. Відразу ж після цього вища партійна школа, зати викладацька робота в університеті, обирався секретарем різних парк бюро. Пильний, принциповий, непримиренний, позбавлений будь-яких принципів. Словом, типовий комуніст. У 1972-му, коли взялися за націоналістів, його зробили заступником декана. Рослався як моральний садист і прихильник жорстких методів. Під його керівництвом організовувалися комсомольські збори, виганяли студентів, тягали неблагонадійних у перший відділ. Ну, та роки йдуть, час міняється, і... Я посміхнувся. І ми теж міняємося, чи не так? 1988 року Крижинський покинув кафедру, вчений ступінь звання доцента, і зник. Об'явився комуніст Крижинський знову наприкінці минулого року. Але то вже була інша людина тібецький мудрець, буддійський монах, цілитель, екстрасенс, вигнання бісів у палаці спорту, заряджена вода, телевізійні сеанси, сотні тисяч прихильників, усій неозорій, слава і популярність, масовий психоз. Я обвів поглядом присутніх. Думаю, всім зрозуміло, хто стоїть за цим типом. Є припущення, я помовчав. Є припущення, що він почав на них працювати ще в студентські роки. З третього курсу, озвався раптом шеф безпеки. По правах як секретний інформатор, конспіративна кличка ушастий. На якийсь момент мені аж заціпило. Скажи лишень, подумав я. Виходить, Служба безпеки теж копає під цю людину. З вашого дозволу хотів би додати ще й таке. Шеф безпеки заглянув у якусь картку. Інформація щодо навчання товариша Крижинського у Тібеті. З газетних інтерв'ю видно, що Альберт Крижинський студіював у школі медицини та астрології Нензикан. Мало того, він називає себе учнем Кенраба Норбу, довголітнього зверхника і вчителя цієї школи. Служба безпеки з усією відповідальністю заявляє, що інтерв'ю Крижинського брехня, причому брехня від початку і до кінця. Оскар уже розповів, чим займався цей чоловік у дитячі та зрілі роки.